їй не дозволяли бачити нічого далі найближчих стоборів і раптом ліс якось відразу скінчився немов обрізаний велетенським ножем а над головами вже нависали стрімкі монастирські стіни що більше скидалися на фортечні Тенецький монастир у смутні часи і справді частенько служив фортецею Причому сіни, на які зараз із щирим благоговінням дивилися Марта і Джош, жодного разу не були подолені ворогу. Чи то Господь оберігав святих батьків і мирян, які ховалися за ними, чи то закутаний в камінь оплоти віри просто вивився не до сноги нападникам. Утім, одне одному не перешкоди. І навіть навпаки. Зблизька, коли подорожани опинилися перед масивними окутими залізом ворітьми монастиря, відчуття величезної маси суворого каменю, що давить на плечі, тільки підсилилося і, намагаючись розвіяти це гнітюче підселене. Тишею, що панувала навколо враження, Марта рішучий голосно тричі вдарила в ворота причепленим з надвору чавурним кільцем. Якийсь час нічого не відбувалося. Потім по той бік воріт почулися неспішні кроки. Вони наближалися, і ось у лівій стулці з рипінням Відчинилося невелике віконечко. За мить у ньому з'явилася гостроноса фізіономія ченця воротаря, що свердлив марту підозрілим поглядом.